Zdravljimi na današnjih proprimizji, tukaj smo v res ponovnih vrani z obkeru projekta Audeamus. Tokrat le sodelujemo s e, svetovnjo vnemo filozofijo, tako da Audeamus um, najverjetne poznate, kjer za projekt, da probamo humanista pokazati kot koristnega v družbi. Ti naj še kri, Ja, hvala, nekaj je še vrindala. Ajo, uh, najprej uh, zahvala vsem sodelujočim pri prije Aleksandri, Žorš, ki pa profesor Klanček, in pa profesor Miran Lavič, pers, filozofskega delka, s katerim tudi to organiziramo, prijevamo Hvala da ste v Prijetno, zelo prijetno. je odziv. Na našega pro bomo in če pride več vem, te, ne vem, ampak se bo že v tem pa bude te še enkrat, kaj pa še na vse um, No, je uradni čas, pa bomo kar začeli, to na mezu predstavljenih bogov bila, na koji mislim, bomo bovodili o organizacijskih kvaličnosti, o, organizacijski o tem, se skupaj imamo kje zaposlovali, s kaj pred tem nas morajo zanimati. In um, bomo kar Na strengem in na temo glede praktičnosti. upravičenja, uh, vsi da se ponavse, to so je vas če lahko, malo kot sodelovati. Uh, in da pod in pod, uh, uh, da nečemo, in da nečemo, da da nečemo, in in da in da da Uh, se mi zdi, in to bom skušal pojasniti na kratko uh, v teh petih minutah, se mi zdi, da postajate vi mladi, neče dalje bolj med medgeneracijskih krivic. Uh, se pravi, uh, da se sedanja generacija in vsem sodim tudi jaz, jaz čuje svoje interese izrazito v škodo vaših interesov. In uh, bi bilo dobro, da se tega čim prej veste in začnete ukrepati. bom, bom poskusil pojasniti. Da bom kar prebral, zato, ker, zato imam malo časa na pre. tre. A, medgeneracijska pravičnost je razmeroma nova, čeprav krati tudi smešno preprosta ideja, ne, da ima lahko prihodne prihajajoče generacije ljudi upravičene zahteve do sedanje generacij, ki imajo zato do njih ustrezne dožnosti. S prihodnimi generacijami so ponavadi mišljeni uh, tisti ljudje, ki se še sploh niso rodili, ne, ki še sploh obstajajo, ampak ste se da ideje uporabiti, uh, oziroma no prilagoditi tudi uh, našem današnjemu premisleku. Če se danja generacija svoje interese vresničuje na škodo legitimnih interesov prihodnjih generacij, potem je načela medgeneracijske pravičnosti in da ne upusti pokrepe, ki koristijo skoraj izključno njej, krati pa nesorazmerno obremenjuje prehodne generacije. Ali pa celo sprejeme ukrepe za sanacijo, že storjene škode in popravo že storjenih krivic. Mislim, da vi že trpite katere krivice in določene vrste škodovanja. Samo nekaj zgovornih podatkov, da se prepričam, da postaje življenje generacije vaših staršev in starih staršev na vaš račun, če dalje bolj našem vaša realnost na dol časa, da bi vse podatke našel, <kaj> pa tudi preveč depresivni so. Zato samo nekaj. Po najnovejših uradnih podatkih, torej brez upoštevanja množice prikrito brezposelnih ki je brez že skoraj četrtina mladih, to je strm, strm rast 17,4 odstotka let, leto poprej, to je lansko leto. Javni dolg se počasi približuje magični meji 20 milijard evrov, znaša že skoraj 60 odstotkov, brutodružbenega proizvoda, po predvideni sanaciji bank z našim denarjem, ne, bo poskočil na še pred nekaj leti nepredstavljivih 80 odstotkov BDP. Je se v kriznih letih podvojil večina novih zaposlitev je za določen čas ali v od prevladujočih prekernih oblik dela, kar vam, mladim, onemogoča dostop do stanovanskih kreditov, prelaga reševanja stanovanskega problema, nedoločljiva prihodnost, sili vas, da zaradi znižanja življenjskih stroškov odlašati z odhodom od doma, eno samostojitev od staršev, vse do zgodnih 30 let starosti. Verjetno bom imeli moji kolegi, sociologine, sociologine kakaj bolj natančne podatke. Ne? Če pojem generacija, zložimo z celotnega prebivalstva na vse delaz možne posame znike v poljubnem časovnem iseku in izhajamo iz tega, da so pretekle in sedanje generacije v tem pomenu besede prihodnim generacijam se pravi generaciji ki recimo zajema vse od zdaj, šolajočih, vse na različnih stopnih izobraževanja do komaj rojenih, da se torej tem generacijam s svojimi odločitvami in ravnanjem že naprti breme dolgov, ki jih boste odplačevali celo življenje, čeprav ste imeli od njih doslej in boste imeli od njih tudi prihodne, prihodnje le neznatne koristi. Potem vprašanje naenkrat ni več kakšne ukrepe mora sprejeti, da bi da po stroško in koristi ne bo izrazito v škodo mlade generacije, dotovarsne ukrepe je pravzaprav že prepozno, ker ste mladi že nepovratno obremenjeni z ogromnim javnim in zunanim dolgom države, disfunkcionalnim političnim pravnim sistemom, gospodarsko recesijo, ki ni videti konca, vegetirajočim trgom dela, izginjanjem stabilnih oblik dela in prekarizacijo preostalega dela, kolikor ga je še na voljo, Postupnemu klestenju nekoč samo omejenih pravic, reporočila študenta, ni tukaj, ki verjetno ogorčeno a, ugovarjal, se pravi, štipendi, kolikor vem, je za prste na, na, na en, ene roke, ne. subvencionirano prehrano, da se ven, krčijo, brezplačno šolanje, da ima ta privilegi, če mu tako rečeno, pravica, je z leta v leta ogrožena in kot posledic od vsega tega, če bolj množičnim eksodusom. Še mogo ne veste, ne v letu 2012 je emigriralo toliko mladih, kot še nikoli poprej, 1570. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti je, torej, kaj storiti potem, ko se je mlada generacija zaradi grehov in napad generacije svojih staršev in starih staršev že znašla občutno slabšem izhodiščnem položaju, da bi temet generacijske krivice popravili ali vse čim bolj omilili. To sicer vodi že na eno drugo področje, ni več medgeneracijska pravičnost, ampak korektivna pravičnost, ne, spre kateri ukrepe bilo treba sprejeti, da, da popravimo že storjene krivice. Kaj sploh še lahko storimo, da bi stroške napačnih, tranzicijskih in kriznih odločitev pravične prerazdelili od vas, ki zaradi njih samo trpite, k tistim, ki jih niso le sprejemali, ampak so se z njimi tudi masno koriščali. Skratka, Tranzicijske zabave je konec, jedače in pijače je že zdaj ne zmanjkalo. Vam, mladim, so zdaj stavili račun za nje. Zdaj, ključno vprašanje je, to dajem za razpravo, ga boste res malče in na dano v sodo poravnali. Tako In Hvala. Se bo nekaj na tem kolegom s sociologom. Misli se, profesor Lavič, uh, še malo na temo mladih zakosljivosti in pa statusa študenta. Kako je odnos mladih do visoke izobrazbe v današnjem času? Uh, ja. Odnos mladih do izobrazbe v Sloveniji je ugoden. A, mislim, da brez neposreknje, kako to rečite, premirano s drugim državami je ugodan, ker a, imamo Izobraževalni sistem, ki je, uh, je malo malo, ne stvarnost, je vendar, Primerjano, gledano, z drugimi državami Evropske unije, pač večji delež kolača namenjamo uh, pomoči študentom in manjši minimalistični Več indikator je tudi, kažem, naprimer, en indikator je, koliko mladih so živi neformalno pomazno kar se kaj so te dva in dve skorke, kažemo pozitivno odnos mladih do iz obrževanja in kaj, kaj, tudi uh, visoka stavne odpisa, tudi odnos, da je tukaj visoka odpisa, Slovenija, evropskih prvaka, stavne odpisa, no s mladih vedete, je zelo izobraževanje, kaj če ne, ta odnos na visoki ravni. Uh, ampak, da bi v upanju. No, tako, kar tudi ni presenečenje, tudi ta študija od 2010 na temu prispevala, ker je zadovoljstvo diplomatov vedno manjše in diplomanti svojo prednosti na trgu dela zelo hitro izgubljajo. Zdaj, podatki, ki jih je kolega Kramer navedel, seveda držijo, pa bi jaz želel vendarle postaviti v malo širšo perspektivo. A, Torej, ne gre samo za namačne trzicije od in oboliščenja do ki je priperjalo do tega stanja. Stanje na Hrbaškem je naprejeno da imajo 52 odstotno vstopne predsposobnosti, v Italiji 40 odstotno vstopne predsposobnosti, skratko v štiri sosed Slovenije imajo tri, precej bolj resno stanje na področju predsposobnosti mladih in tudi druge države, Po družbenih državah Amerike se soočajo z podobnimi problemi. Torej, ni to specifičen problem Slovenije. Tudi sicer stanje mladih v Sloveniji je treba obronavati več glasno. Torej, brez mladih je gromozarski problem, 24% je absolutno preveč. Za častnizno poslito imamo 75% med mladimi, tukaj pa smo res prvaki spet v Evropski uniji in po tej prekarnosti recimo pa naši mladi, res dobijo eno negativno popotnico. Ampak na drugih stranih z vidika medgeneracijske pravičnosti je treba povedati, da so ti dolgovi vedrele, Pripeljali do tega, da naši vlade imajo nekatere pogodnosti, ki pa mi nismo imeli, ko smo bili uh, te Od tega, da imamo možno infrastrukturo, več športnih objektov, več možnosti neformalnega izobraževanja, več možnosti do izobraževanja. Na končni pakt, kot so vse vrsti statistično 20 možnost, da se upišete na univerzo, in imate 75-odstotno možnost, da se statistično gledano, da se vpličite na univerzu. Veliko več možnosti izobraževanja ima ta generacija, kot jih je imela uh, moja generacija. Jaz sem bil študent, ko so uvedel študentske bone in to se nam je zdelo, kot je sem jeneško kraljevstvo spostilo na zeml. Danes je to uh, nekaj samounevno. Ne, ne? Jaz sem se malo odvazil z vlakom, dvakrat sem prestopil, da študent student ima, je povplečil svoje automobil in se pripelje po avtocesti. Uh, tako da uh, današnji mladi imajo, sem pogledal v podatih, desetkrat manj je kot mladi, v mojem času ne? in mnogih drugih bolezni Skratka, skotil se je družbeni napredek in tudi moja generacija, mi po nekaterih indikatorih igrat, ki je ne, generacijska pravičnost, uh, zakaj jaz nisem bili doležil takšnega tretmaja, tudi se strani države. Torej, država kaže svoj interes za mlade, svoje strane za mlade, skozi dokaj protektivo in izobraževalni sistem. No, je kar nekaj indikatore, ne vem, če zdaj spislimo, in tukaj drogosti, pa da lahko gremo in to, da imamo v mislu protektivo izobraževalni sistem in da je del problema slovenska družba ravno tem na področju mladih, da je velik prepad med tem prijaznim, protektivnim, inkluzivnim izobraževalnim sistemom in trgom dela, ki pa je njivi in kjer odrasti, več ne zmorejo podpirati mladih ker mogoče to prosto več nesporabijo. Ne? Uh, in samo še ena stvar. Uh, če gledamo stopnje revščine med vladimi in med upokojenci, uh, so med vladimi bistveno bistvu niže, kot tudi upokojenci uslovi. V tem, ko je v Nemčiji, na primer, obrad, uh, imajo torej upokojenci uh, niže stopnje uh, uh, tredjene revščine. Pa so naši mladi dosti bolj kritični do nekateracijske solidarnosti kot vladi v Nemčiji. Ne? Tako da je zdaj a, dobre utemljenosti kritike mladih. A, v smislu, vi starejši v Sloveniji ste krivi, da mi ne moramo najti služb. Me se zdi, da starejši delajo, delamo kar je možno, seveda, se ne obrekamo svojega interesa, kot hlačišek, a do konca, uh, a pa zelo gledamo, kar je, bi rekel, human in poseboj, za to, da se, da se mladi nekako umestijo v družbo uspešno. No, je, zdaj, le, ti gledam grafikon, spremilo so bomo tudi nekaj stopov samemorilnosti so in sociološki indikator, ki ga radi gledamo, Smo 170 umorov v 98 47 40, To tudi kaže na to, da se nekaj stabilizira, na delajem, da, ja, da se nekaj stabilizira in da se da Hvala za odgovor, uh, eno vprašanje. je, uh, o začastnem zakoslovanju malih. Tukaj se, veda, se vse meni, Da, dansko delo kot tako uh, igra velik faktor v kombiniranju uh, dela. To uh, je tudi v okviru medgeneracijske pravičnosti, ali sistem mladih, ko se držimo uh, dnevnega dela, zapiramo od pot, ali si jo upiramo uh, v, torej, v neko minimalno zaposlovanje. Se ja. No, zdaj, naravni posameznik je to verjetno ki nismo kakšno studentsko delo ukrali ali kakšno, ki ga vodi v boljšo zapršitvano prihodnost ali ne, ali pri kakšnem delu razlo, ali so to nekaj skupnih knjigov v Tukaj je paš v podrobnostih. Um, naravni mladih kot skupine, vključno za študenti, pa mislim, da je studentsko delo bolj uh, prispevalo k V večji problematiki za poslovanje mladih, kot so v Namreč problem Slovenije je to, da se fleksibilizacija trga dela lomi skoraj v celoti nad vlad, večjimi vlade. In, in uh, v slovenski družbi je nekako spontano razšlo, da so mladi to dojeli celo kot svoj interes in so metali uh, gradnike hodovskega parlamenta, da so ohranili slovensko delo kot kanal preko katerega je družba izvaljala prekarno gliko zaposlovanja na plecu mladi. Ker se jim je to zdelo kratkoročno ročno. Ugodno. Danes so ti mladi diplomanti, če bi bil zakon o malem delu sprejet, bi imeli vsaj enako možnost do dostopa malega dela, kot imajo današnji študenti. Zdaj so se svojimi pač demonstracijami po mojem se ustravili v kolem. Pomažim. Če o decijalnem izobraževanju, kako se so značilnosti terciarnega izobraževanja v Sloveniji, in kakšni so glavni trendi na tem področju? No, če bi lahko podzela glavne ugotovitve zadnjih raziskav, se pravi, mladine 2010 in mladine 2013, kot je že kolega Laurič povedal. Je naš izobraževalni sistem inkluziven, se pravi, zelo velik del uh, mladih je vključenih v izobraževanju. Tukaj smo uh, na zelo visokih mestih, na ravni Evropske unije, mislim, da celo na prvem mestu, ne, se pravi, imamo zelo veliko vključenost prav v terciarno izobraževanje. Um, po drugi strani pa raziskave kažejo, da pa mladi za, ta, za to svoje izobraževanje mogoče um, primerjalno z drugimi državami ne namenjajo toliko časa oziroma ne vlagajo toliko truda oziroma iz tega lahko izpeljemo sklep, da mogoče naše izobraževanje ni dovolj zahtevno. Primerjalno z ostalimi državami seveda gre tukaj za neke subjektivne ocene namenjenega časa študiju, same zahtevnosti študijskega programa. Ena pomembna značilnost, ki bi se tukaj tudi morali dotakniti, je definitivno financiranje. Um, financiranje terciarnega izobraževanja je nizko primerjavi z financiranjem ostalih dveh uh, vrsti izobraževanja. In tukaj se še en pomen problem kaže v tem, da je zelo veliko nesorazmerja med tem, koliko denarja se namenja glavnim aktivnostim, se pravi, um, to pomeni, koliko denarja je namenjenega na glavo študenta. Uh, primerjavi s tem, koliko denarja se namenja um, ostalim aktivnostim, vsem bi prištevali uh, štipendije, subvencije za prehrano za bivanje. Se pravi, zelo velik del denarja je namenjen eh, tem oblikam. Eh, to pa tudi potem kaže na to, da je seveda status študenta za mlade dokaj ugoden, predvsem v situaciji, v kateri se nahajamo. Eh, zato, ker pač omogoča delo preko študentskega servisa, mladi imajo najdejo podporo v raznoraznih oblikah štipendij, prehranjujejo se lahko na študentske bone. Um, z, imamo tudi kar nekaj fiktivnih pisov, ki se zadnjo leto sicer zmanjšujejo, tako da tukaj prihaja do določenih sprememb, ampak nekakšen splošen zaključek bi bil, da je um, to naše izobraževanje zelo ugodno za mlade. Se pravi, da morda tukaj najdejo neko rešilno bilko ali Ne vem, nek socijalni mehanizem, ki, ki morda oblaži te pritiske oziroma, da tudi lažje vem, se soočajo z, z ispanjem za postitve. Seveda moram to omeniti, da ni vse um, tako negativno. Um, mladi predvsem uh, se radi izobražujejo, se pravi, ne glede na to, da ocenjujejo, da je študi nezahtevn, Uh, nekatere raziskave kažejo, da, imam, da zelo mla, veliko mladih ovlada tuje jezike in da se želi uh, učiti tujih jezikov. Potem tudi raziskave pismenosti kažejo, da, da ta narašča. Uh, tudi primerjave um, teh matematičnih sposobnosti kažejo, da smo zelo visoko, mislim, da na šestem mestu med državami, ne vem, zelo veliko držav, vlo vključenih, tako da ta naš sistem, čeprav je mogoče po eni strani, um, ga ocenjujemo kot nezahtevnega, še ne pomeni, da ne proizvaja kvalitetnih študentov oziroma učencev tudi na primarni in sekundarni ravni. Se pravi, imamo tudi, um, so tudi pozitivne posledice. Ja. Še pa, ne? A nadaljevalimo s Uh, govorili smo o tem, da je te cjagane izobraževanje pri nas sicer smatra nam za nekako prelahkotno, ampak je vseeno kvalitetno. Uh, oficer Klainček, kako, kako je kakovostno izobrazbo, kako je velikljivost v Evropo, pa nam pravzaprav naše univerzne uh, zagotavlja? Kaj je kakovost? Uh, torej je v bistvu za princip tega kontroliranja na trgu in ali bi je načel izgledati tukaj v Sloveniji in za začno, Ja, jaz da, če se ne večem na to, kaj je bože povedan, da se ne bi ponovilo, ne. Uh, jaz mislim, da v tisem trenutku, ko pristanemo na to, da izobražujemo za potrebe trga dela, rečemo, nasvidenje civilizacije. Uh, jaz gledam na ta način, da ekonomija služi družbi kot celoti, ne obratno, da družba služi ekonomiji, ampak razumem vprašanje, ne, da ne bo uh, pomote. Zdaj je to kakovostno, uh, Rano prej sem brskal nekaj po internetu, ne, kjer Starša mlade študentke, ki sta ji plačali 200 tisoč dolarjev za študij na Kolumbiji, ne, zdaj ugotavlja ta in ta študentka je študirala matematiko in ekonomijo na eni najbolj prestižni univerzi. in Po štiri mesecih iskanja službe je vse, kar je bilo nujno, pripravništvo, ki plača v Ameriki 450 evrov na mesec. No, in ti to tudi, kar je prej kolega je spostavo, ne. Uh, jaz mislim, da manjka tega zavedanja, da mi živimo v nekem svetu, kjer smo, mislim, smo del tega sveta in eni problemi, ki pač se tiče to slovenske mladine, a ne, uh, problemi ne izvirajo iz del, tudi seveda, iz naših napak in kaj se je dogajalo, ampak uh, tako teprej uh, miran izpostavo, ne, države okrog nas pa to niso edine, se sočajo z podobnimi situacijami, statistikami in pravzaprav gledanje to, kaj mi ustvarjamo in kaj delamo, in nam gre še odlično. Ampak to nemočno povedati, da je zdaj to dobro, samo sebi, ampak je relativno gledano ne? in tudi, ko se gre za brezpostavnost mladih, evropsko bovrečje je 24%, Slovenija je zdaj na poprečjo. Ne? Zdaj, kar se same ne, te kakovosti, primerljivosti uh, tiče, mislim, je zdaj res, to je zelo težko meriti. Kina je preizpostavila, da v tem pogledu nismo zdaj uh, čisto nekakovosti ali pa neprimedljivi, ampak dejstvo, da je, če res, če pa pa hočete navezati to, da kakovosmerite v potem koliko izmoželjen sistem uspe naslavljati potrebe trga dela, uh, pa jaz ne vem, jaz biti ne verjamem to čisto odkrito. Mislim, jaz vem, da je To je potrebno, ampak zdaj bom tisto kar eh, za na novo odkril pri eh, Rusoju, ki je rekel, da eh, če ne, zakaj ne bo izobraževalni sistem. Ne, v veliki meri tudi to, da ljudi nauči, da je interes skupnosti pred željami posameznika, znikal. Ne, ker ljudje sami to ne, ne razumejo, kar je resneje tudi, kdje rekemo. Posame, človeko in rade, ni ni samo umejočega in moramo nekaj postaviti me, ne. In on rekel tudi, da svoboda izvira pravzaprav iz tega da spoštujete pravila, ki se nanašajo na to interes skupnosti in da bi pravzaprav izobraževalni sistem moral izobraževati ljudi, ki bi razumeli, da je svoboda izomejitev in da je eh, interes posameznika podrejen interesu skupnosti. Ne? Zdaj, vse vednosti, ki na nek način se ne producirajo produktov, ki jih ni mogoče prodati, kvantitativno zmeri, kaj sem so označene kot nekako osta nepotrebna in tako najprej mislim, da je to totalna zabloda. In ko me to vprašajo, jaz isto ne vem kajam, ne rečem, ker nisem delal na analiz kakovosti med aj veliko univerzami in med našimi, ampak jaz mislim, da cel, cel diskurs je na glavo. In da to, da nikoli univerza ni bila res eh, servis trga dela. In eh, razumem pa, da tukaj nikoli na univerzi ni bilo toliko ljudi kot danes se v Sloveniji. Ne. In da neko je pač treba uh, tudi poskrbeti za eksistenco, in seveda zaposljivost je eh, glavni uh, faktor tega, da lahko preživite. Ampak to je nek drug problem. Ne. Preprosto, mi smo uspeli zasnovati, že sistem, ki je tako produktiven, da ne rabimo toliko ljudi. Izobraženi, ni prostora za zaposlitev. Torej, Zato skušam tudi prikazati, da tudi tisti, ki diplomirajo na največjih univerzah imajo probleme. A ne? to ni slovenski problem, to je problem Amerike. Američani so se producirali dokumentarski gori o zgubljeni o tem, Ne samo, da so zgubljena generacija, v tem smislu, da ne morejo dobiti zaposlitev, Potem tem, da imajo oni kredite, 200 tisoč dolarjo za te študije, a? kjer so stačni z hipoteke, nastanovanje in In to je igra, ki se je na globalni ravni. Jaz ne vem, ideja slovenca, da smo nekako iz tega. Ne, in poskušamo probleme Slovenije videti v okviru te poske domačije. Ne. Ta domačija ni več domačija, je del neče so ene igre, ki pa so pravilo te igre, pa se se lahko o tem povaljamo. Ampak, če bi zdaj poskušal videti vse probleme slovenske predsposlenosti in tako naprej v tem okviru, v nacionalnjem, ja, mislim, da čist falimo stanje. Torej, jaz glede te eh, kakovosti ne bi se delo pametnega, ker res ne vem, kaj bi to delo, ne, ampak. Glede tega trga dela, podrejenosti, te obsesivnosti tega. tega ne. A mislim, ne rabimo sociologov, filozofov, če zdaj čisto tako. Verjetno ne. ne bodo, ne, ne, ampak jaz mislim, da je to. Potem tudi ne rabite, da vse, vse glasbe je nekaj popularno uspešno. uspešno. Mislim, to lahko da raztegnete potem vse sve življenje, in potem se vprašate, kaj je koli. Ali se ni zdi, da ravno v tej smeri stopamo, da določene kadere oziroma določene sveji, da nastavno označimo za nepotrebne, za nepomembne, za odvečne? Jo, seveda vstopamo, ne. ne? A, potem, potem tako, rekel tudi, da univerza ni servis trga dela. Ne? A, ni ravno obratno v Sloveniji, da univerza je servis trga dela in servis na najnižji nivoju, ki ne služi niti državi, Uh, zaredi tega, ker je večinosko neobdavčen uh, in da služi niti študentom, ki kasneje ravno z tega servisa uh, nima dostopa do delovnih mest. Najprej to, kaj mislite s tem, da ni obdavčen? Ja, uh, samo, samo delovanje študentskih servisov. Yeah. A ja, a, dobro ne, je. da se zopet nazaj tisto študentsko delo. Mislim, jaz, mislim, da smo že mi večkrat rekli tudi v okviru komentarjev teh, da da univerzitetni prostor v Sloveniji v veliki meri deluje kot socialna institucija pa kot korektiv, a ne, del socijalne države, kjer je sveda problem to, kar je pre tudi Miran nakazal, ne, da mi imamo relativno protektivni ta sistem, relativno gledano, ampak potem, ko pobride mladen trg dela in pa stremoglavimo direkt v betonu, Uh, ampak to stremoglavljenje je beton, s tem se sooča večina mladih po Evropi, in po svetu. Uh, drugo je pa tudi to, kar je uh, Tina rekla, ne, uh, ta naša, uh, koliko študenti vlagajo ne, v, v sam študij. Namreč uh, to ne, v Avstriji je tako, pa v Nemčiji je tako enako, kot bi tudi našim direktorjem rekel kot časih govorilo, koliko so direktorji tam plačeni. bi ja, se treba vprašati, da so, da so, da so vi, naši slovenski direktori, enako sposobni kot nemški direktori, ne, enako je tudi za vse, ostale tudi za naše študente, a vi enako študirate kot tisti, s katerimi vi direktno so zdaj v konkurenci. Ja, slovenski študente, mislim, so še vedno ukvarjali s tem, ali boje naredne izpitele, kar je popolnoma zabladela ali pa preživeli koncept. Če že, ker oni konkurirajo zdaj s Kitajci, z Nemci, z vsemi, ne, In mislim, lahko pogovarjam na ta globalna igra, da je nesmiselna in da vodi, da je dirka proti dnu, ne? Ampak, dokler je ta igra taka, je potrebno razumeti, kakšna je igra, ne? In zdaj, to, kar, kar ste rekel, ne, zdaj, ne obdavčeno, koliko je zdaj država. Je, jaz mislim, malo delo tako, da jih devrimiram mislim, tudi se strinjam s tem, da so se študenti takrat najbolj pokazali, kako v bistvu ne, ne zmore kritična evaluacija pa dolgoročna misljenost, ne? Za popadje neki Rečem, uh, ideološki ideje, ki so takrat uh, uh, zaplankanosti, ki so širili študenci in funkcionarji, so uspeli danesko zmobilizirati ljudi, brez da biti razumeli za kaj sploh, kaj je vzadnjo. Uh, to, ne, ampak samo še mogoče to. Meni se tudi ne zdi, da se je tako negativno v Sloveniji, upoštevajoč celotno igro, ki se igra na na ravni. Pa to ne pomeni, da je dobro, da je to vse. Je odvisno, kako pogledate. Relativno je to, vam služi. Hvala. Pa če bi še kar nadaljevali, gledali um, ste, da smo v Sloveniji, vseeno nekako v povprečju, predvsem za poslovanje. Vendar um, pa vedno govorimo o tem begu možganom. To torej je vseeno nekako malo neko destinacijo, kamor mladi uh, prižijo. Ali, ali gre za iskajanje nečesa veliko boljšega, če je tukaj popreče, ali pa so razmere na trgu pri nas zastršajoče zaradi tega, ker grejo nekako uh, v vedno slabše stanje in najdi zaradi tega. Uh, ali imajo sploh kje konkurirati, ali se naj pripravijo na odhod v vitrojino v vsakem primeru. Sploh ta generacija, ki je nekako niha zdaj med službo in štenckim Zame, za vas in in za profesor je malo više. Pa dobro. Najprej, bi postavil teh v perspektivo, to je manj to pol odstotka manj. Tako da ne se predstavljamo, da ste Problem je toliko kot je trend. Uh, se je treba tudi vprašati, če uh, Mladi izkoriščajo uh, dejstvo, da živimo v, v globalizirani svet. To ne je veliko slabih stvari, o katerih se zdaj pogovarjamo, in je to dobro postavil v perspektivo globalne igre, ampak odpiram pa nove priložnosti in Slovenija ima to sreče pač na miji na ta Nemško-Avustrijski imperij, ki bo dobro gre, še posebej Maribor, in je torej povsem lobično, da je mojega vidika, da vladi višijo priložnosti tam. Ne? Napravo, kar se vedno vse moje sociološke teorije mi kaj je na izpito, če se to, kaj se zdaj dogaja, ne bi dogaja. Um, seveda, zdaj se to v javnem diskurzu zelo problematizira in traumatizira. Uh, jaz mislim, da zaenkrat enkrat skratka uh, situacija je zaskrbujoča in da je to del globalne upetosti Slovenije. Uh, tako kot je zlato pravilo klimatologije, da se pritiski izenačujejo. Tako, tudi če imaš 24-procentno mladih v Sloveniji in 5-procentno v, v, v Avstriji uh, in odprto mejo, mislim, nimaš kaj drugega pričkovati kot to, se podvigajo to, kar se zdaj dogaja. Uh, torej, to je en izmed možnih izhodov, ki vladim v Sloveniji ostaja. Uh, še zmeraj se mi zdi zelo pomembno, da so mladi družbeno kritični in da sodelujejo uh, pri reševanju v kateri smo se znašli vsi slovenci. Ne da si predstavljajo, da je treba drugim generacijam nekaj oduzeti. Um, ne? Zdaj, da so se spomnili ukrepa, ki je ravno zdaj v Javi, Uh, ki torej, me grajuje delodajalce, če je za nedodočen čas zaposlijo vlado vse. Če si star do 30 let, torej, bo delodajalje zavedeti v vlošen socialnih pospevkov. Uh, odlična novica za tistega, ki je star 29 let in obupna novica za tistega, ki je star 31 let, ne? ker on pa sigurno ne bo dobil v teh pokojih zaposlitve za, za nedodočen čas. Uh, torej, uh, S, smo ustvarili neko polje tudi pomoči za manj. Ne? Uh, no, skratka, sodelovati v makro rešitvah, mislim, da to je ena od opcij, ki jih ima, definitivno mal tukaj in upam tudi naši študenti, naši diplomati ima nekaj potencijalov in so v tem lahko korist. Uh, in seveda iskati goznosti vnotraj Slovenije. To torej, je se vidimo, to ima je ena opcija, druga je izkrati možnosti zasebi vnotraj Slovenije, manj so bolj dobori fleksibilni, in to se kaže, da to je tudi tukaj uh, se prilagajajo na stanju in pač mislim, eh, jaz, kar človek ne bi druge možnosti vnotraj Slovenije poskušati poveč svojo vrednost da dobljim zapošljitev v bolji sistem, da delam za nižje plačivo, izmem svojega poklica, ali da se doizobrazim, ali naredim, pri nene postrativom večkaj dalje, da, več da diplomirac sociolog naredi NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo za valjivca, to pa zdaj jaz smo zavljali po skratka, na individualni ravni so še vedno rešitve, Uh, jaz uh, razmišljam o neki mali študiji, ki bi kazala tudi na potencijalne rešitve, ki jih imajo pred sabo, da bi pokazala, takšne uspešne case stavlje, tudi studije, da bi primerov. Uh, kar zadeva posodelovanje pri reševanju problematike na makro ravni, pa je ubor proti malom delu se mi zdi eno dobro izhodišče za razmišljanje. Treba je ustvarjati pritisk da ne apsolutno. Ampak, če je ta nepremišlja, potem lahko protestiraš v svojo škodu. Zato ne, so take okrobne v bistvu koristne, ne, da, da, da, da, da uskladimo in predstavišča in da zaširimo obzore. Tako. Zato mislim, da sem na to vprašanje. Mi malo polemiziral, nek, uh... jaz, se polemiziral, jaz, ker Uh, se ja, spod je že začel, kakre rešitve se na našem trgu pojavljajo, zelo na, na naši državi, uh, na področju države, se pravi, razne subvence za uh, mlade. Jaz mislim, da vse ter so, imamo, tako subvence za mlade do 30 let, samo zaposlovanje poslovanje, se pravi, SP, pa javna dela. Jaz mislim, da nobena ta rešitva, rešitev ni dobra, celo trdim, da so škodljive, ker eh, podpirajo obstoječi sistem eh, pa še več, dejansko omogočajo pretok javnega denarja v, v zasebno sfero kapitalistom, eh, ne naredijo za mlade brez dolgoročno nič, to niso celoviti programi, ki bi zagotavljali dolgoročne eh, rešitve. To je samo eh, soniki neki blažilci trenutnega stanja dejansko eh, teh socialnih razmir, da niso mladi na ulicah. Um, ker če recimo podrobneje pogledamo ta subvencija za samozaposlitevce, ne samozaposlitevce za subvencije za delo dejavtic, zaposli za zaposline uh, koga za nedobročen čas, za 24 meseca, tukaj ni nobene omejite, kateri delo ne, Pri, mogoče bi pričakovali, da tisti delo ki delajo so s profitom, da bi bili družbeno odgovorni in zaposlovali brez subvenciji, ne, pa ni, mislim, šla sem prav z, z, z namenom za danes pogledati, Pri tem razpisu so trije pogoji. Prva, da v zadnjih šestih mesecih nisi odpostil nobenega mladega. Drugo je, da na dan podpisa pogodbe, nimaš blokiranega transakcijskega računa. Tretje je, da, da si zadnjih šest mesecev s svojim delovcem počeval plačko ka prispevke. Se pravi, nekega cenzusa, kateri delodajalice lahko prijavi, eh, ni. Jaz mislim, da tukaj bi mogli postaviti neko merilo, da tisti delodajalci, ki delujejo so s profitom, ne morejo biti deležni teh subvencij, ker to pomeni da jim država plačuje delovno silo. Se pravi, nismo samo izkoriščeni kot delavci, ne, z zmizelnimi plačami, ampak smo še izkoriščani kot davka plačevalci, ker besedno kapitalu plačujemo delovno silo in s tem samo po, po, povečujemo razkorak, Med, med, med nami in kapitanom se pravi: moč kapitala je res neizmerna, ne, mi se samo poved, jo, ne, Zato mislim, da se take snegače absolutno škoduje. Druga, druga ponovim, če samo zaposlite SP, jaz sploh ne vem, kako lahko prije v kriznih časih država na take, na take ideje, glede na to, da podjetniki, ki so že. 15-20 let na te ruke, imajo infrastrukturo, ustvarjeno malo mrežo, imajo utečeno podjetje, težko preživijo, odpuščajo, a nam prodajajo sanje, da če bomo, če bomo vzeli teh 5000 evrov in bomo potem lahko uh, odprli svoj SP in bili uspešni. Mislim, to je prodajanje, in prodajanje mekla, ne ameriških sanj, prodajanje mehla. Ne sem samo za mladi, prodajanje mladim najujenim ljudem, polnim upal, ki so tak najemni, da to zamejo in potem ne vejo, kako bojo prižveli, ker je nastavno med podjetje ga zagnati. Samo, če števamo računovodske pa bančne stroške, mislim, bodo te prvi sva bankrotirani. No? tisti, ki nimate družinskega zaljeda zad, ali pa že odčeljega posta to citujem, teh 5000. in pustite državi, pojdite na socialno, boste enako dobili. Pa bojte mogoče še kaj preko avtorskih delih, kar je nastavno ne gre, Poleg tega pa, kaj ti SPI delajo, Obisim, okay, vse so redke izjeme, tudi za, prav za danes sem šla pogledati, pa že več, ko smo semeljni, kaki so sploh, kaki so sploh um, učinki tekstov, samo zapustitve, ta program poteka že od leta 2007, nekih analiz ni, analiza iz leta poročila iz leta 2010 obstaja, v katerem samo analizirajo, koliko vključenih bilo vstopna izobrazbe po spolu in tako dalje. Potem pa imate čisto na koncu tako en mali odstavek, pet stavkov. Prvem stavku piše, da 95% jih zdržite prvi dve leti, se pravi 15% jih vračate slovence. Potem sledi stavek, da do treh let jih, doča, jih, jih, pri, jih dočaka uh, uh, čez 50. Ne? Mislim, Ko vidite, to v uradi statistiki, ne, zavada za 50 to pomeni 51, ne 60, 70, 80, ker če bi bilo 60, 70, 80, bi za debelo veliko vam napisanja s tem svalnic, ne, to pomeni 51, to pomeni, niso se vam znagali, ampak vam, vam prodajajo medlo, ne, Ampak, ok, rečemo, da je še ne, v prvi fazi, kot pade 15, v drugi potem 40, ne, smo že na 55, no, pa pa imate tretji stavik, v katerem priznavajo, da po tretjem letu pa je drastičen upad z teh sp ne. ampak tisti, ki pa ostanejo, ne, pa zaposluje. <laughs> ne, in to imate tiste par redkih, par redkih, par redkih cve, cvet, ki imajo res kako inovativno idejo in potem ti se obdržijo, ampak vprašanje je, če so ti Te redke cvetke res upravičene da se toliko denarja uh, neče stran, uh, da, da nimamo nekaj perspektivne politike za da se, da se ta denar samo daje zato, da se lepša uh, statistiko ne, in da se politične elite lahko s tem uh, hvali. Uh, mislim, jaz tukaj sploji so optimistična. Ne. No, druga perspektiva tega samo je, da ustvarjamo SP, uh, se pravi, mladi, mladi uh, Da, mladi, ki že nimajo svojega posla, lahko se zaposlujejo pri obstoječih podjetjih, kar pomeni, recimo imaš na, na primer področje novinarstva, se pravi, kot ti novinar, kar pomeni, da deluje delnic, nima nobenih stroškov z vami delali, pa bote imeli v razgovor po primežu, se pravi, bote storilni, servilni, eh, koliko je kvalitetno izobraževanje, tukaj je sploh nepomembno, ker boljši novinar, kot bote težko, bote, teže bote delali, bolj bote trpeli, tako da ste se nič novinar, pa bote lažje eh, skhajali, ker te lažje pisali neumnosti, pa bi delali v eh, kapitalu, či, čisto, čisto, čisto tak, ne. Eh, zdaj pa, eh, ne, To prodajanje, miriš, sanje. tak, sramota, ne. Sramota in javno diskušno se, se o tem nič ne, nič ne govori. Uh, večkrat se prodaje, bo konec ja se bo konic krize, pa, bo se, pa se bo to uh, samo od sebe popravljeno, zreagljirano, ne bo se, ne. Živimo v sistemu, ki uh, težih kapital se pravi, mislim, profito, se pravi, ne moram pričukovati od enega podjetnika, da bo zdaj, ko po konec kjer se rekel, uh, zdaj, zdaj pa ne ravno jaz profita, zdaj pa ne bom zelo subvencije, pa bom pa višo vam plače, mislim, to je, ne, mislim, preberte si knjigo na logo Naomi Klein o poznaljanju stroškov, preval, prevaljevanje stroškov na naši posameznike, da, da podjetje ima čim manj stroškov, da lahko ustvarjajo profit, tak, da jaz tukaj strani ne, ne vidim konca tega začaranega kroga in to, da javni denar gre s subvencijami v, v privat sfero, jaz mislim, da je razkorak samo povečuje med, med nami in med močjo kapitala, tako da jaz tukaj mislim, da ne na diskurz, da, da mladi imamo dolg, ampak jaz mislim, da so tukaj naši starši, stari starši so gradili, Moja jaz prihrali dolače z Primorske, pa sem se lihto, tako so natura študirala, moja bavica. Uh, je bila njih na tem, da so v krt zakajne do sestra šla samo postala, tukaj so gradili sistem, starši so, naši starši so, se jih opehali, uh, ampak mi nimamo dolga, mi, jaz mislim, da mladi bi mogli obrniti diskurs, mi moramo zahtevati nazaj tisto, kar so naši stari starši, uh, pa naši ustvarili, nekateri naši stva, starši dovstvarili, ali ziroma, potem, lahko zapravljene iz naivnosti. Um, ja, začinam pak iz misliš. Na, um, kaj, um, kaj, kaj še so tukaj boljše rešitve. Jaz mislim, da mogoče tukaj um, malo pokeni kennedy ne, ne vprašajte se, kaj je država lahko zadestori za vas, kot država služi kapitalov, ampak kaj lahko vi naredite za državo, zabrali, kako lahko mi sami izboljšamo um, ta sistem. Um, Ne vem, zdaj se pojavlja veliko zadružništvo, pri naši socialno podjetništvo, ker zadružništvo ima negativni perizvok, socialno podjetništvo pa je nekaj, namisliš, bolj sliči nekaj novega, čeprav to isto. Ne? socialno podjetništvo je dejansko zadružništvo na področju socialno, imate pa zelo tudi na področju kmetistva, bančništva, potrošništva, imate različne oblike. Zdaj nekaj, ki vam je tu znano, to so neprofitna podjetja, ki ne delujejo po, po, po logiki profita, ampak je pomembno bolj človek, se pravi, kvaliteta življenja in da se podjetje zasluži toliko, kot se pravi, koliko ima stroško, z osidlo, toliko, da se služe, se pravi, ne, ne temelji pretiranih produkcij in profitu, kar bi bilo tudi bolj ekološko, normalno, se pravi, zdravnostni naš skupen ekološki, trajnostni razvoj, ne, se pravi, da ne produciramo več, kot potrebujemo, ampak tukaj je zih ta, da težko, težko je nadušiti mlade, ki so odraščali v potrošniški družbi, ki jim že od malega govorijo o individualizmu, jaz, samo jaz, samo moje potrebe in uh, treba je več to, to, pa to, ne, se pravi, materialne polbine so veliko krat pred kvaliteto zemljiženja oziroma materijale delobrine jim je velikokrat enak, kvaliteta življenja, težko je zdaj tem mladim govoriti o nekem skupnostnem delovanju, delovanju skupnosti, se pravi o sodelovanju, o, o bolj enepopravljivšem plačinu, ker roko na srceg vi vredno tukaj tudi ne študirate, se študirate menom, da boste zasedli neboljša delovna mesta. Ne? In je tudi izvršanje za vas, ste pripravljeni, se so vašo in Prijemate enako pričino, kot nekdo, ki pravi sem v srednjo šolo. Ne. Mislim, kar se v zadnju nišlo veliko krat projavno, ne, ne vedno, ampak ta razkorak je veliko manjši kot, kot trenutno obstaja v, v tem sistemu. Ne. Veliko krat pa je tako, da dozadnjaki so vsi soljasniki in upravljavci, se pravi ste, ste podjetniki in delodejavci v isti osebi. Ne in veliko krati vsi preuzemajo vse, vse, od, vse odgovornosti, vsako delo uh, in zato je potem tudi račino bolj nekaj vredno. Um, zdaj, problem zadružnjega tudi je, ker trenutne razmire v naši državi niso naklonjene na temu, uh, tru, tisti, ki se s tem kvarjajo, se trudijo, da bi, se, da bi prišlo do prevzema, stavih podjetij, se pravi do zadružnjega preuzema, to je ena. Drugo je pa, da se Predvsem v sektorju dela veliko z raznimi projekti, se gre na razpis in se preko razpisov potem uh, začne s kakrem socialnim podjetjem. Tukaj, tukaj, tukaj je velik prostor, kjer vi lahko si zagotovite, uh, zagotovite svoje službo, samo to je trdo trd, trd delo. Uh, na razpisnem področju je konkurenca je huda, uh, ampak če vam pa uspe, pa imate dobre možnosti, pa če ne druga, delate nekaj pozitivnega, ne? e uh, počasi spremenjate naše družbo, imate možnost. Uh, zdaj, ne vem če šekali, če bi še kaj tudi budala. Uh, ne vem, ne ta, ta diskurs pristajanja na na dolg ne, ne. Uh, jaz mislim da mi moramo zahtevati nazaj uh, in uh, ja to sem htela ja, prisaliti nazaj, kar je, in preko zadnjih bi tudi lahko recimo, dajemo subencije kapitalu, da ne zaposluje, ne. Zdaj, zreko slabih bank bomo zreševali bank in zasebni kapital, a kaj bomo dobili v, v nazaj, ne. Mislim, govorijo nam, da moramo bi srečni, da banka to obstali. meni je vse eno, da obstane, ne, ne. Če že rešujemo, banke so velike resnice podjetili stečaju, se kvarja s so, so, so, socijalnim podjetništvom, pristopajo do teh bank, ampak banke nočejo je prodati. nočejo govoriti, da bi prišli do zadnjašnjega pozema, ker smatrajo, da bojo na trgu te podjetja boljše prodale. Ne? E, ampak, če do bomo mi servisirali z javnim denarjem, da bo lahko ono obstane, potem seveda ne bojo prodale. Ne? Se pravi, če mi z banko bomo reševali podjetja, potem bi prav fajn, da bi zahtevali nazaj sniški delež našega obroška. Se pravi, ne, ne, ne ponavljamo zgodovine, da jih razkestlinjali, ampak enostavno uh, imamo so pravico zahtevati kasniški delež nazaj, se pravi, odkup, ne, Od, odkup in lahko gremo spet v, v bolj socialno ne, državo. Uh, tako da, ja mislim, da bi se to mogli vsi mladi boriti in zazemati in to zahtevati. Se pravi, če že pomagamo reševati privat kapital, potem moramo zahtevati kasništvo na tem kapitalom, uh, da bomo mogoče, kar zavrba, se pravi, da nam omogoča, da nismo samo delavci, ampak smo tudi lesni, ki so upravljavci, kar nam omogoča večjo socialno varnost in uh, sami si potem kreiramo prihodnost. Okay. <gledanjim> uh, Aleksandra, skoraj vse povedala, kar je pa tudi dovolj z zadostno goličnostja. Uh, Izemnočem ustvariti tisa, da smo minvan, ki smo filozofa na enem bregu, sociologi pa na drugem konec koncev tudi Rudi par gorkih povedal, ne, če sem prav razumev. A, ampak moram pa priznati, da ko slišim besedo, flek, fleksibilizacija delovne sile me zmrazi. To, to je imperativ kapitala. Ne. Oni, oni potrebujo delovno silo, ne, se, ljudi, ki so se pripravljeni voziti vsak dan 100 km odaleč ne, v službo in potem spet 100 km nazaj ki pušča otroke v vrtcih in šolah ne, do pete ure, ker jih ne mora oprej pobrati, ki delajo za, za, za skromno plačilo ne, in so pripravljeni delo nositi domov in tako dalje. To je fleksibilizacija dela. Ne. To pomeni, da so se pripravljeni prilagoditi in podrediti vsaki zahtevi delodajalca. Ne. Mislim, Bog nas obvari, če je to rešitev za Slovenijo, ne, če je to naša prihodnost. Olce, ne, mislim, ne glede, mislim, ja. Tako da, in ker sem bil obtožen nekaj domačinskega pogleda, ne, da, mi, da, da te moje slike manjka malo, uh, malo širšega konteksta, ne. ja, se strinjam, ni, nismo v te, uh, v te, uh, v te uh, štali se nismo znašli izključno po, svojih, po svoji krivde, tudi mislim, če bilo, če če sem tak tiso stvaro, ne, a, potegnem, potegnem svoje besede nazaj, ne, a, ni, niso, ni vse posledica napačnih odločitev in a, goljofi in kraj in, a, in prisvajanja družbenega bogatstva in tako dalje. Ne, veliko tega pa je. In a, ne prestanem na, na to logiko, ne, ker jo opoznam z drugih kontekstov, da, da je večina naših težav težav širnega sveta, ne. Preprost ne prestane. Poglejte, in vedno slišim ta isti izgovor, ja, ok, sej, je 25 odstotna brezposelnost brez med mladimi, ampak se to smo, smo čisto v EU. Ja, ampak klanji smo imeli 17 odstotna. Ste meno omenili, ne. Trendi so zaskrbljujoči, ampak naši politiki nas vedno mirijo, Uh, enako je stopnje revščine s drugimi socialnimi indikatorji. Uh, Se smo še vedno v zlati evropski sredini. Ja. Ampak gledajte, kam gremo. Nobenega razloga nemamo za, za, za mirno spanje. Ne? Uh, tako da, mislim, zelo simpatiziram z, z Aleksandro, ne? ki mimo grede govori z lastnih izkušenj. Ne? Uh, Mislim, da to tudi tud to ni pomerjajoč podatek, da je te 1570, ki so zapustili Slovenijo, a, samo pa odstotka a, populacije mladih. Ne. A, spet postavite to številko v kontekst, to je dvakrat više številka kot leto prej, pa postavite v kontekst naše domačijske mentalitete, ne. kako težko se slovenci odpravimo od doma v žirni svet, ne, a, ki je vedno nek ogrožajočne in uh, tujski in ne vem kaj vse. Najboljše se doma počutimo. Se pravi, koliko poguma in še česa drugega zahteva, da se, da se mlad človek odpravi uh, nekam v neznane Če bi nam bilo to v krvi, ne? če bi bili migranti že od nekdaj, ne bi bilo to res nič posebnega. Ja, Hamburger. Ja, no, se sem bolj manj končal. Hočem reči, Uh, Vrednost stvari so tako črne kot se jih jaz v vodoma urisal, pa tudi niso tako svetle kot uh, kot jih je uh, kot jih je miran, ne. Uh, mislim da mamo še za začene. Še bolj črne so. so Okej. Okay. Misim da imamo, imamo tehne razloge za zaskrbljenost. Uh, zlasti vi Ja meni zelo mordi, uh ta javni diskurs uh, pri te odhajnjo tujino, kočeš, da je to nekaj čisto naravnega in da pač tisti, ki ostanemo doma, smo si sami krivi oziroma smo nesposobni, nimamo dovolj znanja, nekompetentni, ker če bi bili dovolj kompetentni in sposobni, bi že bil tujini. Mislim, to, to je žalitev vseh mladih. Uh, mislim, dolgo, na srste si moramo dati, tisti, ki so res bili ljanti, je mogoče 1% v celi generaciji. Ne vem, to bi bilo Veste, koliko jih z faksa je res takih, ki jih iztopa in koliko mladih oziroma študenta, diplomiracov je čudov poprečen, kar pa, mislim, se nič ni narobe biti poprečen, ne. Mislim, da je pa problem brez sposobnosti globale da se strinja, mislim, to spet ena dobra knjiga od Drifkina, konec dela, enostavno, vrno se sprijazen za vso tehnologijo, z, z, z stroji, računalni, ki vedno več delov nasilja, mislim, vedno, vedno manj delov nasilja potrebne, ne. In to smo vsi v istem košu podpomljenki, da bomo mogli skupaj reševati, ne. Se iz zadeve niso tako enostavne, ampak nekaj bo različeno. Ne? Ja, je že, ne jaz, zdaj pa jaz obrvečem, jaz verjamem, da si ti, bože sledujem, da in nikoli ne bi pripislil domačistka rovka. Jaz sem pa dobro, da v javnem diskurzu se pa poskuša in to koristi tiste modelo, ki skuša nek, nek način problem nacionalnih držav sraducirati na nacionalne države. Ne? Skratka, da bi se zameglilo to, da je del problema nacionalnih držav v igri, ki jo je tudi, zdaj mislim, da ste oba uh, opisali. In ta igra je, da, uh, tako kot se poprečni, a so kolateralna škoda, za to, da se ustvarjajo. Mislim, če krati statistike statistike, ne, neenakosti, revščine in tako, kljub temu, da je kolač vedno večji, imate vedno več ljudi, ki zaostaja, po drugi strani imamo še vedno prodajo, vse bo bolje, ne? samo kolač moramo narediti večji. Ne? In to je nekaj, ne? zato zadnji slud, ko sem te ustajnje, ki zdaj formirajo stranko, ne. je bilo tako, ja, svej imamo še čas, ne, volitve so čez eno leto v po, mislim, ne, mislim, Evropske volitve so vzpomljali in mislim, pomembno je, ne, kaj bo se v Evropskem parlamentu dogajalo in kakšen glas bo tam se slišal, ker namreč zdaj se sliši, sliši vse zelo uh, tumorno ne, ne, in črno in tako naprej. Popolnoma je jasno, kaj je treba narediti, da bo denarja dovoljne, ker in da vas skorov skozi sprepečuje, skor da denarja ni dovolj. Denarja je več kot dovolj. Ne? In vse, kar je treba narediti, je, da se ukine dočne oaze finančne transakcije, omejijo uh, vzgor, plače na vzgor in se vrne ob na ravni, kot je bilo pol drugstveni vojni, kjer se je v Evropa vedno hvalila za širenjem srednjega sloja. In imate rešitev. Samo ja. da se da dopolnimo, da se ta tvega omeji. Seveda, da dopolnimo, da se ta tvega da se ne mora uh, zadržati pri vlastnih centralnih bankih, ampak na finančnih trgih. Zakaj je to zrok, da imamo zdaj 7% ne brezte, mi pa smo pali na obdobje rečeno, da to, to ja, To brexit smo pristigali, ki ja. je zadeva same uh, področje na ravni Evropske In uh, še to, ne, da na nek način bi Evropa mogla tudi zapreti, zdaj se to sliši tako protekcionistično, ampak tako je, ne, Evropa po drugi strani vojniki je bila tako, ne, uh, uh, se je po, ponašala s paktom med kapitalom in delom. Ne. To je, jaz, ko svojim študentom govorim, to je vlaskodeminska nujnost. Da, ne. Vi ste kapital v povojni Evropi je rabil kupno moč srednjega slova, da je prodajal svoje produkte, ker ni mogel prodajati v Sovjetski zvezi, ni mogel prodajati na Hitajski, ni mogel prodajati v Indiji in tako naprej. On iz zdaj lahko mod izpati kupne moči srednjega slova, ki je zginjala, domesti o tem, da prodajajo po celem svetu in ne rabijo več pahta sklepati z delom. In je čisto jasno, ne, se tisto, kar so, so, sociologi, pa, mislim tudi filozofi in tako naprej, da tisto, kar vam skušajo prodati, da so Vse omejitve, da je regulativa, včasih se te govori birokracija, Sokla doraja, na zemlji, čisti čisti blev. Omejitve so tiste, ki garantirajo, posledom rekel, tudi svobod, ampak na koncu tisto srednji sloj, tisto, kar je, smo osaneli, ko smo šli tudi v Evropsko unijo, ne, treba je povrniti nazaj to, kar je že enkrat bilo, ni treba za tega izrušiti kapitalizma in tako naprej da se in še enkrat povojna Evropa skandinavski modeli kaže, da je možno kapitalizem tako, da je pomeri človeka. In je ni. In ko so nekateri mislili, da je Markski vzmotej, tisto povojne obdobje, ki nekateri bi bili zlato obdobje kapitalizma, tisto je bil izjem. A. To je pa zelo normalno stanje. In jaz se strinjam s tem, da te številke so a, Ne, kaj je da je Miran hoto biti tak naprej. Ne, ampak v okviru igre, ki se gremo, je to popolnoma normalno to hočemo povedati, ne pa ne skušamo tega upravičevati. Ja, potem strinjamo, da je treba pravila igre spremeniti? Absolutno. Okay. Ja, ja, to um, ja, um, pa. Um, um, pa... da, če, da, da, da, da, spod, da bomo še Um, Protesti, ki so zelojnimi, tudi pred parlamentom. Uh, se, slišali smo, da moramo mi nekaj nekako začeti delati neke spremembe. Uh, in če so, so števila, tudi predstavniki, tudi nečloveške predstavniki, bi tudi odite krat, uh, organizacije, uh, v bistvu zelo prisotni pri protestih, tudi delu, domaži uh, bi. Jaz že v bistvu vprašal. Kakšno pa je pravzaprav voga nas, neposrednih študenskih predstavnikov na fakultetah? Zvezi s čim? V zvezi z ozaveščanjem mladih, v zvezi z tem, ali naj, ali ne pozivamo nekim drastičnim ukrepom, ali naj poskušamo počasi izobraževati, ali naj okozarjamo zaočenje olazi, kot se meni približno prikazuje ta, to študensko delo. Hmm. To je kar težko vprašanje, bi rekel. <laughs> pa bi se ga mogoče lotil na način, da bi rekel, da dan danes najbolj primankuje nekega teoretičnega diskurza. In uh, oseb, ki bi v nekem, uh, ko bi rekel, Stimulativnem okolju imele možnost debatirati, se spraševati, biti kritični. Ja, zdaj, težko je dokumentirati, ker je tako je nek cilj od zadaj kaj hočemo noseči, kaj hočemo z nekom narediti. Ne? Uh, in smo že nekrat postavljali neko pozicijo, nekoga, ki z drugimi nekaj počne. Ne, ne vem, jaz sem, jaz sem se na začetku recimo svojega mandata kar trudil, da bi nekako... Uh, Tako sem imel neko iluzorno, iluzorno prepričanje, da ja, se bomo zmenili, pa bomo nekaj naredili, pa bo vse super, pa bo vse fajn. Ampak ne gre tak, ne. Uh, mislim, vsak, ki je, ki je kdaj nekako gibanje, vodo ve, da uh, se vse dela preko osebnih stikov, uh, preko tesnih prijateljstev, tesnih znans, znanstv, da se na ta način ustvarja spremembena. Uh, ne gre preko... Ne z širnih šir, Ne šir, šir, širnih množic. Jaz mislim, da ne. Ampak, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, bi rekel, z mobilizacijo širnih množic, ko so le te na to pripravljene. Kar se mi zdi ključno tukaj, pa kar je mogoče tudi, jaz to pač bile, bolj psihoanalize, uh, je takt neko postopno vdejstovanje, postopno ustvarjanje nekega prostora. In uh, s tem mislim res ustvarjanje prostora, ker se mi zdi, da dan danes je vse preveč ali odvisnosti, ali kontra odvisnosti. Ni pa, ljudje pa ne grejo neko v svojo smer. Ampak, um, ko školinski predstavnik lahko uh, kaj den, Ta neodvisnost, sva v bistvu, Je možno ali predvsem, kaj je bilo naše delo? Ja, za, če poslušam, ja. Ne, če imamo nezainteresirano šolsko, potem imamo nezainteresirane študente, pa nezainteresirane profesorje. Kaj imamo z nami? Koga, koga kaj za? To se je za tako črno naslikalo, da ni neke rešitve. <laughs> Samo povzel je. <laughs> no, mene zazima, kaj študentska organizacija dela, kako pristopa pristopah v reševanih mladi, razen teh raznih seminarij, ko jih imate na štuku, v katerem ljudite o kompetencah? Ter vse je da so kompetence, pa me zanima, kaj študentska organizacija Le od tega še napiče. Ja, jaz predlagam, da vi njih vprašate. Uh -huh. <laughs> A, što Aha, okay, pardon. Ja. Zna, to zna. Mislim, da se na tej točki strinjava, da že dolgo niso več reprezentativni organ. svetu da da ta za Ne vem, pač aktivnost je predsejna, za tebe verjetno zanimajo predvsem tiste, ki se lotevajo kakovosti študija in teh stvari, ki ne bi omogočile večje zaposljivost. Uh, Podavljaj se gdje, kaj samo do kakovosti študija? Da nemožno, da se potreba, da se ja, kar se tiče kakovosti študija... Uh, Res bi rad na začetku začel, kar je bilo na začetku mojega mandata, se mi zdi, pred dvema letoma, bila uh, strašna nepovezanost in neorganiziranost uh, med študenti. In kar sem se jaz trudil je predsem to, da sem oblikoval neke sisteme, uh, ki bi dali možnost nekih, nekih dverik, nekih linkov, da lahko vprašamo ta razred in bo ta razred jansko odgovoril. Ker to je to eno je največjih problemov. Pač posežeš nekam, vprašaš, povabiš, ni odziva. Ljudi ne zanima. Se jaz sem, da jih ne zanima. Mislim, že imajo pa mednešče stvari za početke. Sicer ne vem, kaj te pa mednešče stvari so. Ampak, recimo, ta predavalnica je dober primer. Ne? Kdo bi bil tukaj, če Ne imeli obveznega puka, ne. Nekaj <laughs> <laughs> pa, pa... Da, Če ni samci za tiste, ki bi želeli. <laughs> <sklima> <sklima> ne govori tega, <ka> so ne kaj z No, ampak, vseeno, na filozofski fakulteti nas je okrog 2000 študentov. Ne. Niti to ni reprezentativni vzorec. Ne. In sem zato, to je bilo tisto, na čemer sem nas največ delal. Uh, na tem, da se pridobi informacije, kaj, kaj točno ljudje želijo. Zdaj se imajo histerično vprašanje, dobro, ampak vseeno, ne zapustimo to. Uh, Naslednji korak je pa pač pridobivanje informacij in uvajanje sprememb, v tej fazi pa smo zdaj. To ni, to ni zadeva, ki bi se izvedla naenkrat, nekaj Nek, širše sodelovanje, se mi zdi, da je potrebno. Um. Ja, tudi na komisijo za kako študija, ki se je bila zdaj ustanovljena. Potem na to zdaj preverjanje učnih načrtov z dejanskimi izvedbami, vse te zadeve, ne? Vse to je zdaj aktualno. Pa vtretanje študentov v študentskega sveta v, ja. v, univerze, v delovanju univerze, ja. Ja. Recimo, sem zelo ponosen, ker, je, ker ima trenutno filozofska fakulteta predstavnike študente v večini organov na univerzi kar je bilo prej zelo redko, imamo v komisiji za dodiplomski študij, v za podiplomski študij, v komisiji za habilitacije, v komisiji za mednarno oslovanje, statutarni komisiji imamo dva, komisija za pretožbe, sta obvadva z filozofske. Uh, pač, pa ni se je pomembna sama funkcija, ne? Da, da ljudje vidijo, da še je nekaj zraven, da so aktivni, da je možno uvesti nekaj spremembe, ne? Vse je jasno. je jasno. Hlo je voj experiencesil gutudo filtrate na hoc To so pa zainteresirani, super. Um, no, sem zdi, je pač priti vsaj do določene mere zraven. Uh, Čeprav pol, pol na koncu vidiš, da eni ljudje se preprosto odločijo za nekaj pa uh, speljajo stvari malo tak, ne. Uh, ampak nekaj, neke spremembe se pa da doseč, ne? Jaz recimo... lahko um, eno vprašanje? Ja. Zato preveč vem, da bomo Kaj, če imate mehanizme znotraj teh študentc in samo očiščevalne. Je to, da naprimer to, ko ste zdaj rekli, da je tako, spada. Ne, jaz sem na, ne, na, Jaz to razumel da ne, ne. Aha. Ne, mogoče, ja, nekoliko je, ne? To je gotovo. Verajem, se to dost brih, ne? Sposobno prepoznato, no, čiste, koletivnosti tistih, ki se to loteva, je polkrat od tega vizionarstva nekaj generalnega interesa, da bi se stvari spremenile na To me zanima in v tem smislu samo očiščavanje. Ja, jaz, jaz nisem tu za to, kot mislih šlenske funkcionarje. Kar sem bil specifično v mislih, je bil posvet o po strategiji Univerze 2013-2020, ja, ko smo se za bivšim prorektorjem res, ker jim odrežila ene delavnice Organizacija in povezljivost, ki jo je vodil rektor, na kateri se mi zdi, da smo bila edina pripravljena nagradiva. Vse je bilo tak, kot je vse že izmenjeno, tak bo, kot si on zamislil. Ne vem, no, tak odnos še je včasih. Ne? In to je problematično. Po drugi strani, pa se mi zdi, da so neke možnosti za spremembe, recimo, uh, v to... Um, se mi da se nas vedno bolj upošteva, no, študenske predstavnike. Se mi da imamo neko podlago zdaj, ki je, recimo, ene 4 leta nazaj nismo šeli, še in da tudi predobivamo na prepoznavnosti v primerjavi uh, s šalom, pa študensko no. Je pa res zavirati en taki disclaimer, na koncu. Uh, To je še vedno igranje igre. Ne? Uh... Brez amere, ampak če ste uspeli s svoji predstavniki vse mogoče organe odločenja, mi čudno, da se razbor vse upošteva kot prej, ko niste imeli realne moči in vpliva. Ne, ali, to je to vsem, v to ni, uh, uh, članstva mesta za šteljenske predstavnike so fiksna. Ampak eh, iz vseh fakultet se zbirajo predstavniki. Pač mi smo uspeli letos zagotoviti veliko mest za filozofske fakultete. Razumite, ciljuto, podajte, to, da se za študentsko politiko, funkcije in, in tem To sem povdaril z za enem blogu, ki sem ga na nazadnje napisal. Da, Se v bistvu ne gre toliko za to, da bi bili uh, študenti informirani, ne? ampak se gre za to, da študenti vejo, da je svet obstaja, da je lahko potem študenski svet informiran o njihovih težavah. Ne? Pač, doradno, da sem prvsem se zmodo tako v besmeri gre, ne? ampak se mi zdi to bolj bistveno. Ne? Povezljivost. Hvala. Ah. Na tem mislim, da je prvo izkušnjom, uh, kateri sem bil izkušnjeno, Zdaj, mi toh leksibilnosti. Ali se si zarekla resno misliš? Ker to se meni zdi skajna naspremljiva uh, da če prezamemo, da je vse to, kar je Aleksandra povedala, po Fride Vite je super, ne, Na cimu tudi ljudi. Potem pa bi bil odgovor, če sem zaraz umrčil, da pa se da pravi. Uh, Število ljudi ima še vedno na voljo, da gremo naprej, ne samo fleksibilni, ali pa podobna, da če to zgubimo, da je res nekaj pritiskov. Na pa bom kar navezal kot odgovor iz dejstva iz tega ulica. Glede uh, aktivnih politik zaposlovanja, ki so smereni tudi na feng mladih. Uh, sem jaz zelo skeptičen. Včeraj sem bil na mizike, so bili prisotni vsi odgovorni za samote in in se zagovarjal, da so koriste kot vi. Edina stvar, se da bi subvencije dobili, samo, samo ne uspešno podjetje, da bi to imali taj, da v podjetje, ki je bilo Ampak to je na reko s da Jaz mislim, da je pomembno. Ne, ali za so pesek v oči, če hočete, ne naredijo. Nic vsajajo, iz tega da se ustvarja pritisk se strani vladi, ki so organizirani v mladinskih svetih in mnogih organizacijah, ki to se karadizira na Urazi vladino in Urazi vladino, so tudi v Brbe proti državi in na koncu vse očekovane letijo na ministrstvo za del. In oni morali na biti vtisna nekaj delajo. In kaj bi vi naredil, če bi bila na mestu kopač prakov? Tudi ona ve, kakšen je domen, vsema štugilke predzavljena pa na žensko. Ampak nekaj more pač narediti, da bo vsaj država imela neko nekog velj dostojnost pred svojih obržavljani. Meni je popolnoma jasno, da je stanje bistveno slavše, kot je bilo. In študija vladine 20 je pravzaprav, mislim, da je en prelom v razumevanju stanja vladine v Sloveniji, ker je povezala, da je bistveno bolj kritično, kot se je zbeglo, in na to so se predeli kritične debati. Ampak, tako kot misti, v nizkih imam stavek, vojna ni vojna, ampak je pa zelo krizno stanje družbe, evropske družbe, v kateri smo se znašli. In zdaj reči, da je nesprejemljivo. Mladim, ko metki po, po, po zraku rečejo, naj grejo v zaklom, pač naj namesto tega rečejo, da je to nesprejemljivo in kaj je hkrat lovljeno. Jaz mislim, da to ni nesprejemljivo. Jaz sem rekel, najdete zaklonišče in hkrati razmišljate o makrorešitvah. Zdaj, makrorešitve so lahko zadružništvo, a zadružništvo ni revolucija. Zdaj, ne, če je obstaja slovenska katerakoli stranka politično političnem ki nima v svojem programu zapisano, da bo spodbujala socijalno vredništvo. To je pravzaprav kar modni koncept, ki se počasi prijeva in ni politična nespeda. Se pravi, revolucija, ja, ja. Uh, samo, kakšna in kakšen bo ta novi sistem. Ne? Idealizem je lahko tudi nevaren. Hitler je tudi mobiliziral množice in ljudje so verjeli, da ustvarijo boljši svet. Prej smo govorili o ti in borbi bolj za boljši študentski status. Torej, te akcije, te revolucije morajo biti dobro premišljene, sicer se lahko so pač uh, svoje nasprotje sprvačajo. Ja, jaz sem še že dovolj star, se spomnim, to smo pa v 80 letih podobne debate imeli biste ovoce, vi verjamete peograv, vi verjamete sistemu, ta sistem se mora in smo razrušli in smo prišli v krasni, novi svet, in zdaj vidimo, da tudi ta novi sistem je tako zelo krasen in jaz upam, da vi, ki ste tako izrazito kritični in pravite, da se vidite nasplačajte v zagrovišče, da imate model novega sistema. Mi se lahko potem razporašamo, kaj so posebej revolucije v arabskem svetu, kakšen je danes, Egipt, nekaj različno, kako so danes, vlip, nekaj, za pod Gaddafijer in tako naprej. Uh, skratka, uh, ne se ne? ampak iščimo načine za v tem sistemu, dolgoročno iščimo Jaz sem imam odprta vžesa za magne rečite. Mm. Jaz se razmišljam, naprimer, bo vt.d., ljudje je rekel, treba je izobražovati vlade, ampak potem moramo poskrbeti, da ne bodo patiti za Na tvoj način lahko poskrbimo, ali namo vsem službe, ali pa namo eksistenco, ki je nevvisno od službe. Kako ja. bomo to napili? Iščemo dva a, Skoraj, da se upravičuje, če se vidimo. Stvar je pri zdaj vse vremeni, kaj nisi tako Hvala, pa smo možno sprašati. Gleda toga, da je tam filozofije, se si pač po dolgem času otežil, ko pa sem pač prišel vidjeti, kaj se tukaj dogaja. Pa sem mislil, da bi diskurs potekal bolj v filozofski sferi, okolj v nekaznadnih stvarih, pa vidim, da ne poteka. In sicer eh, govorimo o situaciji, pa malo občutek, da s prstom kažemo izben za zakrivdo po svetu, kažemo na politike, kažemo na razne, razne družbene sloje, ki bi naj bili odgovorni za nastavo stanje, Pomembno, da moramo priznati, da soravnanje vseh nas nas pripeljava do situacije, v kateri smo se znašli. Torej smo moramo o tem vpraščiti tudi, kakšna je to zapravo naša odgovornost pri tem za to nastavo situacija. Pa bom dajmo naredno primer, da smo ravno rovno pri dalkih. Če poznam dalgoja, pa recimo nekaj imam jaz kukujem, ki uspej avto, ne? pa je mogoče moja soseda, ne? pa jo jaz rečem, ki uspa avto vaš dednje, 15,5 euro, Ampak jaz bi rečim, če se vedno zmenimo, da štite to, že pišemo, napišemo, ne? In pa vse pačemo nejši davet, ne? Tore kakšno je ovo ravnanje, moramo napravilno ali moramo nepravilno, ali bo to premenito, ali ima nepravilito. In če pogledamo pravzaprav princip delovanja ljudi, ki bodijo nas in na katere kažem v sprsti, so njihova ravnanja, analoga na temu ravnanju. Torej pravzaprav moramo začeti iskati, že vim izpostaviti to, o čem se moramo pravzaprav začeti pogovarjati o vzrokih in razlogih zastanje, ki jim stalo in menim, da vsak mora začeti iskati razloge pri sebi, prej bo navrženo je Aleksandrovna vrla, kakaj na Kennedy, ki jaz spomenem, ne? ne? Ne vprašajte, kaj lahko dežavasti na vas, vprašajte, kaj lahko stojete sami. Jaz pa tudi to drugače gledam. Ne, ne, ne, ne krivi sveta za situacijo, v kateri si zunanja jaz je tam, ampak Ampak se vprašaj, kaj lahko sam storiš v sebi, kaj bi naj spremenil in z svojim delovanjem prepričal druge, da bi ravnali podobno kot ti in bi zkušali na ta način spremenjati, a ne? O revolucijah se pa nikakor ne sprinjam, prenovena revolucija v, v, v, v zgodovini do tako dne ni bilo premenita, da lahko ima nekaj, kar je nepremenitega, z vlast nekaj premenitega. Tu sem odstavil. Ja, lahko je vsakemu, ki je približno sociološko razgledan in pozna kaj je pojem, sociološke imaginacije, pa pa po mojem, ki vsake glede, kako če bi spis je jasno, da je, sveda, vedno dogovornost na nekako treba sedaj ne sprašati. Ne? In to, kar ste mi rekel, jaz se absolutno s tem strinjam. Danes imam polegnik z nekom, ki je rekel, da ima hiško in kako ima zdaj ta najpremičenski davek in da bom za mogel šest euro na, na, na, na leto plačen, da posto ne začunil, kako hiško ima ono. Ne? to je pol milijona, v istem stavku je rekel, vzemite bogatno. In sem rekel, jaz nekaj to je tisti, ki ima bi vzeli, ker jaz bo mojem moj metru, ki izpadeš, teda, torej sem se vstavljil v koredu. Bogati so vedno drugi. Seveda tako, ne. In a, tudi, ne vem, nekaj, ki ima 40 hektarjev vhoda da je zdaj blazno boli, ker bo mogo plačiti 160 evrov le, na, na, na, na leto, a, ampak to je to, ne. Tako kot tudi evropska skupnost v bistvu ne gleda, Interes skupnosti predinteresov pri velike Britanje. Veliko Britanje se stopa svoje interese finančnega sektorja in blokira vse živl, kar bi mogoče pripravljal do v ne, skupnosti. Enako se vedemo v Sloveniji in tako naprej. In to je ena simptom tega sistema. In se absolutno strimam da če te treba pri nas, ker je isti, isti, isti argument tudi daj, če bi vsi plačali davke, bi bilo dovolj, za vse, za pokritev proračunske adukljenje in za to, da ne bi rabili dalke zviščati, če bi prej vsi plačali, ki... Ne, se pravi, problem sivi v ekonomije. Ampak, ena zadeva pa se meni zdi pomembna, da lahko ostali. Pri nas je ta logika, ko jaz pridem do nagrade, recimo 3000 evrov. A ne, je to dokaz, da sem tak sposobn, torej res lahko uživam to nagrado. Ne. Ta 3000 evrov nagrada, ne, ko ima na primer poslanci, je nagrada, za katere se kaj odgovorilo nad drugače. A ne, biti zgled. In... To ne pomembno, da biram to, kar ste mi rekel. Ne? Seveda je pomembno, ampak na drugi strani, oni so tam, a ne. Vi predvidevate, da je postala nekdo relativno podlagi, katerega, ki bi mora biti. Ne, ne, jaz se verjamem v, v, v elite, ampak kdo naj bi bil navigator, a ne. In tisti, ki je navigator, mora znati bolje od tistih, ki uh, se niso šoli za navigacijo, recimo temu tako. Od njih se ne zahteva nič, pa koštovajo, koštovajo meni bomo najljega strana. No, no, ampak... Tu pridemo tudi v vprašanje odgovornosti eliti ne, in da ne morate uh, takoj njiho odrešiti odgovornosti in da potem prevalite na, na rajen posameznika. Samo to. Se pa da seveda je tudi uh, potrebno gledati obe plati. Kriv do posameznika pa problem sistema. Oboje gre. Pa se začnemo spraševati, kaj pa je generator kapitalizma. Kaj je tisto v nas, ki ohranja kapitalizem? Privatna lastnina, ne, nič ni v nas, ne. Nič ni v nas. Privatna lastnina. A nismo od tega v hledu? Kapitalizem nijo v nekde, ne. A nismo od tega To je pa zdaj vprašanje, kakaj je človeško naravno stanje. Zdaj pa vse gremo se pobojati o vsem mogočih filozofskih razpravah, ja. je naravno stanje od človeka, ne. Ne, ne, bi, ne stavil med otrokom, med ipičnim obrokom, vrednostavno potiži drži, ipičnega otroka, ki ga starši recimo pelje v pabici, jo se s tem ne v nožih pabici, se želi igrati z, z prijatelji, preprosto joče, ipično. Nekaj ga vnoti, tega ne želi, neka druga želi, in on tega ne zna izraziti, on ima teorije, Nima pa tudi moči, da bi se za, fizično znašel v položaju staršev. Če se postavimo na položaj tega otroka, kako bi on lahko uh, prišel do tega, kar se želi. Če bi jim naglo zrasli religijske mišice in jih pretekel starša, kar je v, v prenesenem pomenu uh, na družbo, uh, pač nasilje, revolucija. Uh, druga možnost pa je, da starši začnejo imati resno. Uh, Zato, ker ima teorijo, kako mislim s teorijo, to pomeni, da, da predstavi svoj slov prekriča, tiste stvari, v kateri on a, verjame, pa jih sam ne postavlja pod a, vprašanje in zdaj jih s, tem, a, s temi svojimi prekričami sooči a, starši, a, kar je bil izpodobja čečena Na drugi strani analogije so to tisti, ki želijo spremembe proti nekemu drugemu. Kaj ta drugično je, ali je to Slovenija kot država, ali je to Evropa kot trgovinska skupnost. To lahko pomeni, da imamo karkoli. No, in zdaj, ko on sooči oči tega, ki ko on sooči tega, s svojimi prepričanji, ga tam pričakuje ta drugi, z že obstoječimi prepričanji, ki mu in bi mu gredo nasprot. In zdaj, kako prepričati tega drugega? Da so tvoja prepričanja uh, boljša, koristnejša, pravičnejša? In tako da res tudi treba imeti nekaj kriterij, po bi, bi se, okoli katerega bi se vsi dogovorili in potem lahko izgali pa razumno rekli, ki pa uh, moram priznati, da so tvoja prepričanja Paštiš, od mojih dagov do dnevnika, včasih, ne vem, kot teh idej, vem, pa, vprašal, ali, ali ste študentski, zastupnik paštovetni, ali paštovetni, ali paštovetni, zastupnik uklican drugim, druge pozivam, k, k nekim dejanjim, protestirajte, na ulico, delite se, tepite in di, ven, počnite nekaj, pojdajte na volite, volite za Janšo, volite za Kučan, kak, kako volite. Kako priti, mislim, kaj je teorija tega? Jaz še tega nikoli od nikoga nisem spišal, da bi imel tega kartrešnja koli teorijo, pomeni svetovni nazor, ker problem pa je, pa dovoljimo o svetovni nazoru, pa se vrnemo v končni posledici vedno k handlu in kde problematike. Kako državo, se pravi to, s čime meni se država okvarja razdružiti socialno pravičnost, Kanti bi menja, da socijalna pravičnost, se pravi, odločanje o tem, kaj je prav kaj narobe ni stvar države. Ker kaj ti uh, svetojni, uh, realsocialistični sistemi, kako tako že, uh, so ravno poskusi tega, da bi država odločala o tem, kaj je pravno, in kaj narobe, kaj je pravično in kako dalje. In ti, te ideje zadružne, te one, tiste, tretje, to so vse snim ideje, kako bi to socijalna pravičnost dali vsak v ostal, da bi potem država manj narekla, ja, to je zdaj pravično, to je zdaj prav, tako je treba delati. In kako boste pa lahko prepričali Večino ljudi, če za neke vrste manipulacije. Ali štega no, no, to pa splo ne razone zdaj. Zdaj, zadnješnjo, pa to opisovati nekaj, mislim, spavljala ta novnost. Jaz to sem samo predstavljala kot eno izmed oblik, ki ni ideja. Mislim, to je po svetu Francija, Italija, jaz jih imaš v Evropi, tudi v Združenih državah, stvari, ki že tečejo in se zdaj času krize izkažejo kot uh, edina podjetja, ki jih je ta kriza najmanj uh, opekla, ki ni, ki niso odpuščali zaradi tega uh, sistema delovanja na neprofitnosti, ne, Nenakosti, na, na na solidarnosti. Zdaj uh, manipulacija, mislim, to je zdaj tak, ne, ali se zelo odločijo ali ne, zdaj lahko imamo zadrušenještvo, lahko imamo neprofitna podjetja, zdaj to ni, ali problem je pa tukaj res, uh, kako potem lahko ti zadružnišč obstaje na trgu, ne? kjer, kjer kapitalni žuje delavcu zaslužek, se pravi, njegova potrošniška pošarica, ki si lahko privošči zelo malo, ne? se pravi, potem najbrž ne more vstopiti sistem pravičnega trgovanja. Ne? In zadružni, zadruge pa tudi niso tak velike, da bi konkurirane multinacionalkam, ki, ki si lahko privoščijo recimo eno leto zniževanja, cene izdelka samo, da, da se konkurence spravi, se strgamo. Ampak na lokalni ravni, ko, ko sposobimo lokalne resurse, je to ena možnih oblik, ki, ki je trenutno. Ne. Na nas je, predvsem jaz mislim, da na mladi, da pa mogoče razmislimo še o drugih. Ne. Jaz to ne podajam kot zlato, ne. samo kot iz neka mogoče svetla točka v tem. Ne. Še zdarječ pa to ni to kaj. so letošnjih obustracijah, ki se bila domov manjške lične, so kot primere, kot alternativa kako bi se lahko kako bi se šel delovati, zdavljali eh, tako imenovani eh, kipuc, ki so ga ustanovili trgivalci, eh, eh, določene četrti, sedilje. Kaj je gre za, eh, za, za to delo, da si eh, lokalni trgivalci, ne se kaj pomagajo, ti nekaj daš... Samo skrb, Ne, ne, popriješ raz tebe. Yeah. Ja, ja. To moramo se zavedati, da te do tebež postavka, da le teži že imajo nastino, da si imajo kaj sad izmenjivali, e? ne. Ti rečeno, če imaš skoritov, nimaš na sredo. Samoznanja. Samoznanja. Ja, mislim, za verjetno učenje matematike in inštrukcije radiš znanje. To svični, papir pa. ajde. Ali lahko jaz posebejš v tem, da je prvo prvič. Ja, sem to bi še dobro kar se tiče tega, zadružna, de, mislim, se to je vse lepo in pravo, to so nekaj tamponcone, se pravi, da za, zaštopajo za prosove, ki nastane ob uh, velikarskem problemu nezaposlenosti. In če lahko so z nekimi uh, takimi stvarni uh, vsaj malo oblažimo uh, problem nezaposlenosti, potem super, jaz sem, zato, se to predstavlja kot neko alternativo kapitalizmu, pa se mi zdi v, v Na, če če... Vse, kar je Oksandra trdila, je, da namesto, da se davkoplačevalski denar z lopato meče v zasebna podjetja, ki tak proslujejo s profitom in bi lahko zaposlovala mlade, če bi, hotela, ne? Če bi se hotela odreči neznatnemu delu profit, profita, Uh, jih raj vložimo v, v recimo zadružništo ali pa socialno podjetništvo, kjer bomo prvič dobili bolj stabilna in kakovostna delovna mesta, bolj trajno zaposlitev. Se pravi v zadrugi ne bodo ne bodo prvi priložnosti, ko, ko, se bo, ko se bo recimo pojavilo tveganje, da bo profitna stopnja padla za 0.1% odpustili prvih deset delavcev, ne? Uh, so okoljsko bolj zdržne, ker jih ne poganja profit, ne prelagajo okoljstih stroškov na, na skupnost in tako dalje. Ne. In uh, so, so, recimo, poskrbijo uh, za lokalno, se lokalno skrbujejo in je cel kup družbeno, družbeno, koristni, družbe, družbeno koristnih vidikov ali pa prednosti, ki jih imajo pred Tem, recimo teme podjetja, kapitalom, uh, ki, ga po, ja, ki, ki ga poganja, ki ga poganja uh, pohleba, ž, ž, želja po pro, pro zvišenih profita in tako da je, To je bila edina njena teza. In jaz mislim, da tu ni, ne rabi država ne vem kakke blazne vrednostne sodbe, ki se tem zdi problematične ne, oblikovati, uh, ko daj predno zadružništvo pred uh, tem. Se mi zdi, da je to veliko bolj odgovorno porabljen tako denar, kot pa v tej ki, ki jo je Aleksandra kritizira. To je, to je pa tudi vse mislim, ne vidim, kaj je to problematično. Ja, ja, še samo eno, ne. tako kot dnes preko ne rabimo zdaj nujno lužitega sistema dotalnega, ker imamo izkušnjo, da je to možno drugače. En zmišljam, večina socialne stiske a, v Evropi, ne samo v Sloveniji, en razpada pakta med kapitalom in delom in en primer, A, kjer so a, centralnega bankirja, bivšega Bernankeja vprašali, kako je možno, da je v Ameriki profit, ki je ustvarjen a, iz kapitala obdavčem 25%, profit iz dela pa 20%, oziroma ravno pravda, profit iz, iz kapitala, ja, a, je manj kot dela. Ne? In ni imajo odgovor. Ne? In enako vprašanje, če, če greš, če greste vi na kap, plačite kot 9%, ne? Predlog je bil, ko kupite delnic, del v lesnički eh, delen vrednostni papir, se pravi kupite moč od podjetja tečaj vrat. In ko vi kupite ta tečaj vrat, preko vrednostne papirja, plačate nič dalga. Kako je možno, da če greste po tečaj vrat v trgovino, plačate 20%? Dalje? Samo za to se gre. Na koncu roče bi pristali na ni cela nič eno stopno stopnjo dalga. Ne na na ena. Devet, ena, pet, ena, ena bi se toliko, da imate dnevni promet v finančni industriji, če ga ste gledali, je bil tri milijone dolarjev. In če bi samo na to pristali, in to so Britanci vsaj naenkrat blokirali, tako je Londonski City je približno 30% odstotkov britanske bedepea se to nogira. In na koncu gre, cel niz rad civiliziramo vse, ampak na koncu je kako hočemo to, da imate dostop do pitne vode, neoporečne hrane ki ne bo vse neuporečna. A, neko varnost, red, stabilnost, tako rečete, ja ne, ni univerzalnih ciljev v rednote in tako naprej, in vse se pripade, ne, ampak če se dogovorimo kot nečesa, a, pa a, potem vprašamo, ali tam sistem, ki je, naslavlja te cilje in pridemo od govora NE, potem se lahko začnemo pogovarjati v alternativah in ni problem sploh, a, ko nekdaj bolj ni alternativ, pa rešitev. Samo vprašanje interesa pa je. In zato je spre pomembno je, da bo nekdo v Evropskem parlamentu govoril te zadeve. Ker to je del rešitve, ni zato, ne bo se raj odprlo, ne? tako nekaj, to mislim, da smo si to vzareli, da to nekaj pričapujemo, ampak samo nekaj, kar se zdaj dogaja, da se v bistvu obstoječa, kako nareče, ne? Uh, in to podatki potvorejo v prisprehamu, v excesno stanje. Kako imate na eni, zmeni, na eni delu sveta? Imate ljudi, ki umirajo v te in podvzročajo po, po, ogromne stroške zdravstvenim vladajnjama. Ne mislali, da ljudi, ki umirajo. Pravi, ne? To je samo simbol te neravnovesnega stanja. Ne? In zdaj se pogovarjam o tem, ne? kako na način publikoval niti konkretno, da bi to govor na mesto stanje. zato ni treba nojena revolucija treba pobiti ljudi tako. Ja. Ale tisto, ne, da zdaj kapitalizem pa to, jaz mislim, da to ni nezdružljivo, ne, jaz sem območal dobro, jaz razumel kot, ne, da pozicionira to eno, na drugo, jaz se misli, da ni, jaz mislim, ni tako razumem Jaz se strenjam s tem, ampak problem je v tem, da a, tam je govor rečeno, zakaj bi ne dali a, ves denar po podjetju, ki tako je, tako že imajo potpica, kaj bi mi dali del, da, da dela denarja, kakaj bi namenili tem, a, temu socijalnem podjetju. No, to že postavlja do podjetja, ki imajo. God, ne, manj, ne to je zelo ločeno, ne, ampak naprejme, na prvično vprašanje tudi, zakaj Google, Amazon ali pa Apple, če hočete, ne, plača je 20%, da je 2% tvojega profita davka, ne, med ko če ste slovenski budetniki, ne morate delati tvojni hivski sendič, ne vem kako se to imenuje, ne? ste pripravili, če vzvaljate 1000 EUR profita, boste mogli 20% plačati. Kako lahko, kako je možno, da smo šli do sveta, ne? to je ključno vprašanje, kjer podjetja, ki ustvarjajo profite, ki grejo v vrednost celotnega, svojenska PTP plaja plača do 2%. Opusimo zdaj absolutno in štrem, ker seveda je Gre za destinacijo, malega podjetnika, in to je to, kjer korporacije zaradi svojim učin iztiskajo, mala je srednja podjetja. Ne? Kako pa mali podjetnik spolupravstvo zaživejo, če postavi, uh, njega bolj e, krat... Ne, se zdaj kaj bolj obdavočili? Razumete? Če bi, če bi in ne nekaj, pa Google vse prišla po svetu, oni ne mogli tega izvajati 20, 20 dozotka, bi lahko vsem biti znižali na 15. To v tem se pogovarjamo. Ne o, ne, zdaj fundamentalnem premiku v smislu paradigme sistema in tako naprej. Tako kot sem prej rekel, ne, ta postavljanje Evrope, kako je drugačna od Amerike in zakaj je Evropa še vedno iz vidika različnih e, indikatorjev najboljši prostor, kjer lahko živite. Ne. E, to je osnovano na enem drugačnem mentaliteti, a, tudi odnose glede občitve in podobnih zadev. In to je enkrat, global, zdaj to zgubljamo. In zdaj v bistvu pravzaprav, ko se ukvarjamo, kaj samo je samo treba vzpostaviti tisto, kar je že normalno. Če gre za neuronska podelja dohodninske lestvice, najviše stopnje tistih najvišjih zasluškov, vse je država znižala. In sveč so države, kjer ima vedno več starih ljudi, vedno več volanjem, ki imajo taj poza tega načina življenja, brez denarja. Če on, po drugi strani imam pa odtekal denar zato da si ljudje kupujo, veste te sestne primere. Na ljestvico opet so najbogatejši, ste mogli imeti 5 let nazaj 100 milijard, zdaj morate imeti 150. Ne. Pa nekaj pove. Ne. In niš druga, jaz misljav, se s tem pogovarjam, kako zbalansirati zdaj, ker zdaj, Jaz jih vidim, kot da so off balance mislim, da, da, da to ravnovesno ne. ne v tem. Ne. Kaj, da ne gre za boj, teorija, da, ne. pa ideologija. Da, ne. Pa ideologija pa. Da, ne. To, postavljaj teorijo, ki bo določala, kje potekni to ravnilo, zato gre. Ne gre za ravnilo, kar se In da, se bomo To pa je tisto, kar se je v, v preteklosti. Ne. Če je neka, To, kar sem rekel, na eni konsens, to kar potem, ne vem, posopišel social, komplet, ne, konsens, glede tega, kaj je dobro, to sem prej rekel, pit na vode, nekaj. Potem je treba določiti ukrepe, ki vodijo do tega, spostavitev tega stanja. In če se zdaj pravim, ne ali je normalno, da podjetje, ki ustvarja 30 milijard v štirih meseci čistega profita plača manjše davke kot v manjih In gremi za drugo, kaj, da se samo postavi vse na isto štatno lino. To več vam vprašal, da bi vam rekel, pa kome ne mi? Aleš. Aleš. Uh, Del mitek mojad v teku na 100 metrov, sam je dom se postavil na 1 metr preciljne. V takem svetu živimo. In od tem, zdaj mi mi je vprašujete, kje imaš teorijo, da mi boš povedal, da to, da ene lete predstavljen, uh, ni, ni, ni, ni tako zapleteno, eni zadeva res ni treba zapletati, ker so zvoje nastavne. Ta analogija ni primerna, da se vrečujem. Ta analogija ni primer nekaj, kjer je, je obstaja določena nujna asimetrija med kapitalom in delom. In ta nujna ta asimetrija pomeni to, da če ti nimaš kapitala, Potem samo ne govoriti o teh zadevah, ki bi, ki bi uh, ublažile določene parametre, ki bi izboljšale ta, ta sistem. ne? kar smo mi že prej spostavili, da imamo kapitalizem, moraš že prej da bi potem v vseh problemih, ki nastajajo v tem na našem kapitalizmu, lahko razmišljali o tem, kaj bi lahko storili, da bi ta sistem bil boljši. Se pravi, tu ni simetični odnos, kot je simetični odnos v tem smislu, da če nimamo nekih vtenov, se pravi nekih vtena, vas, ki bi nabijo sklasen na 100 metrov, pa za mene. Nek vrimov ne bomo, to resno to je to zdaj biti, uh, ne vem kako se to ja tako povedati, počas in prekupal. Ja, zdaj še imamo tako paralit, nači je to povedati. To je, da lahko nasprotujem, če pomišlim, zdrav, zato pomišlim, če imaš se zato več ti Uh, ja, da, ja da bi se daval da kar lepo zahvalil, uh, ker je to še en primer uh, te uh, nesorazmernosti, kateri smo govorili. Ta nesorazmernost najbolj hrana za um, naši mordane. Uh, na tem jaz bi se različno zahvalilo vsem našim gostom, da so z nami počestili dani filozofije. Po uh, Tudi vam mi se nekaj, da se tudi ustravljajo konca, se malo menjavajo in kateri ustravljajo za prosimo o odložnosti, da bi se da se na